«Це хочу вас спитати, товариш офіцер, чи ви жонатий чи ні?» «Не знаю, що вам і сказати», – завагався Куліш, – «начебто і так, і начебто ні». «Та за документами ж ви жонатий, за документами ви наш зять». Це була бабуся його дружини, що виринула з пісків кушки. Він не знав, що її родина провела про нього ціле розслідування. Офіцер. Отже, має не тільки добру платню, а й одержує якісь гроші за нагороди й поранення за спеціальним атестатом. Не знали тільки, що всі ті гроші, окрім надісланих матері, йдуть за вітром. Кращої партії для їхньої Олі не знайти у сій кушці та її майже безлюдних околицях. Бабуся приконвоювала Куліша до себе додому, де того вечора справляли день народження внучці дружині і припнули покірного куліша до сімейного прикорня. Згодом він демобілізувався, бо служба знудила його домежно, і опинився в шполі, куди примув із сімейним причепом. А скромна, нещасна дівчинка перетворилася у владну й сварливу жінку, яка крутила чоловіком, як циган сонцем. А він усе терпів, захищаючись іронією та аквавітою. Це окрема тема. Люди, що посіли в твоєму житті особливе місце, мене знову і знову приводитимуть до неї, коли говоритиму про той чи той період своєї біографії. При цій нагоді відразу ж згадується ще один чоловік, який підтримав мене в скрутну хвилину. Тут самі напрошуються такі подробиці. З тих часів запам'яталася мені така історія, що характеризує ратоборця Михайла Пархомова, який поклав у співці кінець ері партійного інквізитора Богдана Чалого. «Сушу я собі голову, де б заробити грошей, бо ж маю на шиї дружину і малого сина. А ще дружина нахапала на виплат меблів, та щомісяця треба було узяти суму розміром місячної зарплати». Аж тут, як за помахом чарівної палички, лунає телефонний дзвінок. Це Михайло Пархомов. Каже, чув, що мене змусили піти з роботи і що я маю фінансові проблеми. Бо ж, як це й ведеться за такої ситуації, мені враз обрізали всі можливі підробітки. Про це подбали ті, кому я або наступив на мозоль, або заважав самим своїм існуванням. Це окрема тема.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 Одне слово – Михайло Нойович запрошує мене до себе на каву і на розмову. І ось ми сидимо в його квартирі на вулиці Толстого. Він каже, що саме вийшов том його вибраного, то має купу грошей і з задоволенням позичить мені пристойну суму. Я розгублено відповідаю, що не знаю, коли зможу повернути борг. Щось дуже захмарився мій життєвий обріч. Він заспокоює. Через два... Три чи п'ять років повернете, коли зможете. Йому не горить. Я повагався, повагався і взяв позику. Аж через кілька років зміг повернути її. До речі, Пархомов ані разу про неї не згадав. Зізнатися відверто, я тоді грішним ділом подумав, що він за свою позику попрохає в мене якоїсь послуги. Наприклад, написати хвалебну рецензію на його книжку «Живемо ж у меркантильному світі, де майже нічого не дається задарма». Але чого не було, того не було. Пархомов не вимагав ні рецензії, ні чогось іншого. При цій нагоді маю наголосити. Тоді ми навіть не були добре знайомі. Я, звичайно, Пархомова знав завдяки його дуелі з Чалим. А от чи добре знав він мене? Сумніваюся». Про мої проблеми він почув чи то від Харчука, чи від Дімарова. От і відгукнувся на них у такий спосіб. Ми затоваришували, і я справді дорожив нашими стосунками. Цей приємний сюжет іще раз потвердив. Мені в житті щастить на добрих людей. Не випадково ж я народився в неділю. В дитинстві баба Настя не раз нагадувала. Хто народився саме в неділю, той буде щасливим. Прикмета є така. Благородний жест Пархомова був добрим початком. Потім з'явилася потужна підтримка від моїх приятелів Анатолія Дімарова, Бориса Харчука. Вони раптом унадилися у видавництво «Радянський письменник», вимагаючи собі рукописів для закритих рецензій. Загалом непогано забезпечені письменники проявили наполегливість заробітчан, які годувалися саме завдяки цьому жанру. Кожний рукопис, що тоді потрапляв до видавництва, неодмінно мав бути відрецензований, на це виділялося чимали кошти. От стою я під радписом, чекаю Харчука, який рішуче пішов туди по рукописну здобич. А повз мене проходять дві жінки, молодші редактори видавництва, і чую, як одна з них говорить, коли вже той харчук наїстя, весь час вириває рукописи на рецензії, мабуть, усі рекорди побив, зараз більше за нього ніхто не пише закритих рецензій. Вони й гадки не мали, про кого дбає Харчук, бо ж усі до копійки одержані гроші, як і Дімаров та Пархомов, він віддавав мені. Мої статки росли. Я став заробляти більше, ніж на службі в літературній Україні. Якої графоманії я тільки тоді не перечитав. Спершу почав виписувати для себе всю ту абракадабру, що трапляла на очі. У мене вже була ціла кунсткамера цих дивоглядів, але потім облишив те діло. Мета скласти роман-колаж, де не буде жодного мого слова, а будуть лише фрази із рецензованих рукописів, зникла. Бо чого я цим досягну? І що кому доведу? Що в нас тьма, тьмуща, графоманів? Це всім і так відомо. Що в нас катастрофічно низький рівень літературної культури тих письменників, яких навіть Пробували підносити в класики, інколи усували їх у парадні обойми, котрі мали промовляти, що наше красне письменство ідейно зріле перебуває у творчому розвої і на піднесенні. Може, варто було б і зберегти всі ті нотатки і нині передати їх в Інститут філології, де є спеціальне відділення. Все те, гадаю, вельми прислужилося б на заняттях як виразні зразки «як не можна писати». Але повертаюся до закритих рецензій у радянському письменнику, а були ж ще й у «Молоді», «Дніпрі» і навіть у музичній Україні. Я написав сотні тих рецензій. У якийсь момент навіть піймав себе на думці, що став в Україні рекордсменом цього жанру. Ще й придумав теорію – критики на старість неминуче стають маразматиками, бо перепускають через себе «Еверести макулатури». А як відомо, ніколи нічого не минає безслідно. Приписувані мені гріхи на горі ніби призабулися. З'явилися нові грішники, яких сіклий виганяли з роботи. Я спробував улаштуватися на службу. Мене навіть запросили у вітчизну редактором відділу для роботи з молодими авторами. Була тоді й така синекура. Там тимчасово, але вже сім чи дев'ять років працював Борис Буркатов. Як сказав мені головний редактор Любомир Дмитерко, домовленість із Буркатовим була така. Як тільки редакція підбере на це місце людину, він одразу ж його вивільняє. І ось Буркатов під тиском Дмитерка пише заяву «Я посідаю його крісло і розбираю теки з рукописами літературних неофітів». А Буркатов біжить до Олеся Гончара – його приймали в тому домі. Падає йому в ноги. Рятуйте. Мене, фронтовика. Викинули з роботи і взяли на моє місце. Знаєте кого? Здогадуюсь, який він видав мені атестації. А оскільки Буркатов був у вітчизні ще й секретарем парторганізації, і оскільки я вже кілька літ тому потрапив у велику немилість до секретаря парткому Бориса Олійника, він зарахував мене до табору своїх ворогів, загребельнівців, то не